cuvântarea Domnului, preț nevoitoți, fați dar și voți să ai bine, Doamne, tu dau la mușcuri, dar și veci veci Morse, moarte, moarte, pe de moarte, moarte, de căutăm dar nu-i pentru becunile, prea, prea, prea, -ma și sale, alesinților, salviților și îndoțelor, și apostoli, alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, care alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, alesinților, ale celuintr-o sinc, Părintele noști, si Ioan Gurgar, Patriarul Constantinopul, Ale sinc s-o grec s-o dumăsești, Părința, Chimșama, aș mădăle tuturor zilal, Să ne miriască, să ne mântuiască pre noi ca un bun, și de oameni vitori. Hristos a-n viață, Hristos a-n viață, Hristos a-n viață, Hristos a God. Oh. de la Sfântă Domnului, la ospățul acesta după Mă bucur că totul merge bine și frumos și v-ați rănit în continuare din aceste bucate de care are nevoie Sufletul. Filele frumoase care le găsim în Sfânta Evanghelie nu sunt altceva decât o rasă de lumină în numeri cu noase, noastre. O pagină destul de frumos scrisă și pe înțelesul fie a acelea ce caută pe Dumnezeu și ce-l caută pe El însuși în ceea ce înseamnă Ori Oricât am avea în fața noastră exemple sau povețe, nimic nu folosește din din dacă omul are ochii ori urechile surde, și mintea este încețoșată cu cele lume. Când spune prorocul David că în tot pământul a ieșit cu vestea cuvintelor lor, asta înseamnă că Dumnezeu nu uită pe nimeni. Asta înseamnă că Dumnezeu atâta preț a pus pe om și pune în continuare, indiferent cine este Iosu arătându-se nu din vorbe, ci practic ca și murit pentru om. Nu s-a lăsat ucid de oricine, de o boală, de vreun animal sau din altă pricină și a primit sfârșitul vieții pământești, Și doar pentru iubirea care a o purtată pentru om. Și fiindcă biserica este deschisă în continuare și își arată Domnul Hristos aceeași prețire pentru noi, oameni chipul și asemănarea Lui. Totul depinde de om dacă vrea sau nu. Vedeți, de vase, că orice am face noi în viață, din credincioși, este încondeiat de Dumnezeu, nu ca un spion, ci ca să ne ajute pe noi să ne ridicăm din această mocir la vieții, în care omul dacă statornicește, perseverează, face corp comun cu mocir la... și are șanse de a nu se mai ridica niciodată din ea. Să mergem acesta fiind spuse la pilda de astăzi. Domnul Hristos merge prin Samaria. Trebuie să știm că toți pașii și toate cuvintele nu sunt întâmplătoare ale Domnului Hristos. Ci ele au o profunzime cutremurător de mare în care ne găsim noi toți oamenii, indiferent când am fi semănați soare, unde am trăit, ce am face, cine am fi, ce identitate nu aveam noi sociale. Trece Domnul prin Samaria, acolo era un ținut unde au fost mulți evrei, dar datorită păcatelor, i-a lăsat Dumnezeu în stăpânirea asirienilor și apoi a ajuns în Babilonia. Acolo s-a populat în urma lor de către asirieni cu popoare pădurilor, acel nu. Dar Dumnezeu a slobozit o mulțime de lei care coborau din munți și îi mâncau pe oamenii aceia care n-aveau cunoștință de Dumnezeu. Împăratul timpul acelui a cutremurat de acest lucru, i-a întrebat pe ravinii și dovești, ce se întâmplă? Nu cumva e o pedeapsa Dumnezeului vostru, ei fiind închinător la ida. Acel înțelept al sinagogii, înțelepții de Dumnezeu, îi spune, fără numai că Dumnezeu s-a supărat pe tine și pe oamenii tăi, că ai desmoștenit pe cei care credeau în Dumnezeu cel puternic, aducând idolată aici. Și atunci nu a făcut altceva decât a repopula cu iutei acest sinut, și amestecați cu ceilalți, aceștia au primit cele cinci cărți ale Sfintei Scrituri. Dar erau amestecați și cu idolatrie și cu monoteismul. Iubiți că din acești oameni erau depărtați cumva de către evrei. Ei se soporceau întotdeauna curați. Și îi repudiau pe samarinei se uitau peste umăr la ei, ca fiind niște oameni denigrați de societate și mai ales ei fiind suspuși în obilați cu legea mozaică, adică cu monoteismul, nu-i vedea bine. Din acest motiv Dumnezeu, care este atât puternic și cunoscător a tuturor inimilor, s-a coborât acolo la acești oameni acolo se întâlnește cu o femeie din Samalia. Aș vrea să explicitez această pildă ca să-L înțelegem pe Dumnezeu în bunătatea Lui, în înțelepciunea Lui lucrativă față de om și cât de indolent este omul, cât de nepăsător cu propria Lui ființă, cu propriul lui statut de chip și asemănare lui Dumnezeu, după care trânșesc toate zidimile din jurul nostru. Acea femeie a venit să ia apă. Acel puț era o mare încărcătură istorică, din cauza că era de mii de ani. Și era lăsat moștenire prin tradiția lor, tocmai de la Patriarhul acolo. Era foarte apătos acel puț și avea o apă dulce, niciodată nu a dat semne căseacă. O apă atât de bună de i s-a dus vestea. Domnul Hristos împreună cu cenicii, a obosit de cale și fiind acolo la acea fântână și întâlnindu-se cu acea localnică, i-a cerut apă dar ea îi dă replica, l-a pe Domnul după înfățișare și după porc, că este evreu. Și ea se smerește și îi spune în glasul ei, plânt și gingași, dar cum tu nu te scârpești de mine să-ți dai o apă, eu samarineam fiind, că voi evrei vă scârpiți de noi. La care Domnul îi spune, deci știi cine ți-a cerut un pahar cu apă, el poate să-ți dea apă vie, din care, dând, niciodată nu mai insetezi. Iubiti că din cior și în acest dialog găsim foarte multă înțelepciune Dumnezească și, totodată, dogmatic. Nu vom intra în dogmatism ca să obosesc pe unul. Și voi desfășura de așa natură, în simplitatea acelei femei, cuvântul ca să ne înțelegem și pe noi înșine. Oare el, Domnul, fiind Dumnezeu, nu putea să găsească un pahar de apă să-și stingă setea în altă parte? Dar special își îndreaptă pașii aici? cunoscând că va veni cineva din Samaria și nu vine un bărbat, și se întâlnește tocmai cu o femeie. Spunându-i că el este în putere să dea apă vie, i-a strânit curiozitatea acestei femei, dar fiindcă ea nu știa litera legii, nu știa scriptură, nu putea să înțeleagă ce este apa vie, dar s-a mulțumit doar cu faptul că I-a spus Domnul că cine bea din această apă nu mai insetează și ea nu mai putea de bucurie că nu o să mai vină de acum să se la această fântână să-și aducă apă. Dragi că din și în momentul când i-a început să-și desfunde mintea și să înțeleagă cuvântul, Domnul îi spune tot încetate și a dus pe bărbatul tău la care i-ai replică, bărbat nu am, cinci ai avut, îi zice Domnul, iar pe cel care îl ai, nu este bărbatul tău. În momentul când a auzit cuvântul acestui străin, atâta de descoperit a fost, dar nu cu tăcere, nu s-a închis și nu a blamat cuvântul Domnului, ci ea s-a așezat într-o altă postură, s-a deschis ca o floare și a spus tu, fără numai că tu ești proroc. De unde știi tu istoria vieții mele? Și ea într-adevăr a avut cinci bărbați, dar acum, probabil fiind frumoasă și în puterea vieții, nu putea sta așa și cel pe care l-a avea acum era ascuns, era un amant un concupit, un sălnit. În momentul când i-a făcut Domnul Hristos, această descoperire a vieții ei imediat s-a deschis și a înțeles că acesta nu poate să fie un om oarecare. Și o trimite Domnul încetat, iar ea fuge ca o cercoaică spre izoarele a să ne închipuim această femeie cum exulta de bucurie că l-a văzut pe domnul. Când ajunge în cetate strica ca o leoai că veniți la fântâna lui Iacov și să-l vedeți pe prorocul. Uite, mi-a spus un om ce viață am avut eu și așa este cum mi-a spus. Toți samarinenii la glasul acelei femei, probabil că era și de mare vază în au alergat la fântâna lui Iacov, nu dintr-o oarecare curiozitate omenască, ci să-L vadă pe prorocul, să-L vadă pe Hristos, cum l-a numit și ea, Domnul Hristos, că două zile la ei și le spune despre cuvântul mântuirilor le spune cine a dat să fie acel proroc, acel mesia, de care ei aveau oarăcare cunoștință. Și să ne întoarcem acum la noi înșine. Iată întoarcerea unui om, iată că acest om care era păcătos, această femeie, împreună cu tot ceilalți, nu era uitați de către Dumnezeu. Nu erau trecuți cu vederea, arătându-ne tuturora că într-adevăr numai un Dumnezeu desăvârșit și absolut în atributele Lui și în caracteristicile Lui poate să facă așa ceva. Sunt mulți oameni pe pământ, chiar noi înșine de multe ori, inobilați de Dumnezeu, dar nu avem această bineță. Te scârbești de unul că nu e de teapa ta, de fapt, tutăra ta socială. Sau mai ales cum oamenii din ziua de astăzi sunt manipulați, făcuți ca niște rogi. Nu mai privesc nici măcar la cei care i-au născut. Gândiți-vă că Dumnezeu nu face așa. S-a coborât la această... Persoană, la acest chip și asemănarea sa, deși era păcătoasă, nu a trecut-o cu vederea și a întâlnit-o special aici, la această frântâne. De ce aici și nu în altă parte, cum a fost întâlnită Hanania, Zahel și celelalte perso persoane ale Sfintei Scripturi care ne-au dat din Viața lor, așa, pagină de înțelepciune. Special întâlnești aici acea samarineancă samarineană prin care a și venit mântuirea samarinenilor, ca să scoată în evidență Dumnezeu, Isus Hristos, ceea ce are nevoie omul, apa fie. Știm că în corpul unui om sunt aproape 70% din greutatea lui apă. De aici putem înțelege ce înseamnă hrana sufletului. În discuția Domnului cu apostolii care au venit din cetate cu bucate, ne dăm seama și de hrana lui Dumnezeu. Că mulți fiți părinți își puneau întrebarea, Dumnezeu mănâncă că mintea omului este iscoditoare, după cum a lăsat-o Dumnezeu. Răspunsul acesta este, Sațul lui Dumnezeu este mutirea omului. Să ne uităm la noi înșine, când iubești ceva o ființă apropiată, oare nu te lași pe tine din cele trupești ca acela, acelea să-i fie bine? Mai ales cei care aveți copii, nu-ți vezi întâi copilul hrănit și apoi mănânci și tu, dacă mai rămâne ceva doar din sfărmiturile lor? Sau când se păgubește în sănătate sau cu o altă prihană aducătoare de tulburare în sufletul acelei ființe iubite, nu te tulbur și tu? Și când se bucură el, nu te bucuri și tu? Iată hrana lui Dumnezeu, este mântuirea omului, fapt pentru care a și venit pe pământ în chip smerit, s-a întrupat, a trăit închis Merit dar ca un om, cu singura diferență că era om desăvârșit, a murit ca un om. Fapt pentru care ne dăm seama de bucuria care o are Dumnezeu, că un om se mântuiește, sau măcar vrea să iasă din la păcatului. Deci așa cum trupul are nevoie de hrană, din hrană uscată și apă, care sunt indispensabile în preținerei vieții, așa trebuie să înțelegem și sufletul. Fiindcă sufletul este imaterial, nu-i o altă hrană. Acea hrană nu este altceva decât în alte dimensiuni, este apa aceea aducătoare de viață, care este înțelepciunea lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, care explicitată în nenumărate pasaje din Sfânta Scriptură este ca o rasă de lumină, după care, luându-te, ieși din acest labirint al vieții atât de efenere și păduboasă în mântuire. Deci această apă vie nu este altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre frățile voastre, harafazându-l pe sunt Apostol Pavel când vorbea Corintenilor, a scălătorit și cu toții pe cărări strânge cărări din care nu ieșea nicio rază de lumină. Era un soare încunecat, era un soare pătimaș, un soare fals, care în momentul când se sfârșește viața, deja îți dai seama că exista un alt soare după care trebuia să mergi. Dar iată, dragi credincioși, că momentul când Dumnezeu, la timpul său, S-a descoperit un pic o părticică din el, deja ieșită și pe asemenea cum spune și a, prorocul, ca cerbul spre la afelea. Când spune Domnul Hristos, gustați și vedeți că bun este Domnul, cred că mulți va alăturați în asentimentul acestui cuvânt. Gustând din Domnul și văzând cât de bun este, Pând o picătură din apa înțelepciunii lui, deja vedem cum sufletul se odihnește. Vedem cum mintea se luminează, ochii văd altfel, sensibilitatea aceea sufletească este turnată într-o altă formă de acum. Și cum spunea Apostolul Făriu voi unii din aceștia ați fost, dar v-ați spălat, v-ați cu darul puterii lui Dumnezeu. Ca să înțelegem cuvântul acesta în sa, să mergem la Apostolul Pavel care o învăcăia în întuneric. El era foarte râgnitor în legea idaicească, cum avea să-și mărturisească credința mai târziu. Sfinții părinți au spus că era cel mai deștept rabin al timpului acelui, era o înțelepciune cutremurătoare și de îi deține. Îi trebuia doar o deturnare a acestei înțelepciuni spre ce de Dumnezeiești, dar nu oricând când a decis Dumnezeu. Tocmai când își împlinea paharul răutății lui asupra creștinilor, era delegată de către sinagoga și nu guvernul din Palestina, ci de sinagogă trimis în Damas să ucidă, chiar dacă se poate și creștinii de acolo, tocmai atunci a venit Dumnezeu. Pe cale i-a răsărit o rază de lumină numai pentru el, nu la toți soldații care îl secondaui, ci numai lui și glasul care l-a auzit după ce au vorbit de acea lumină puternică, numai pentru el a fost. În urechile lui și în inima lui s-a dus acel glas, dar un glas atât de plâng, nu despotic cum fac oamenii. Acea căldură transportată și de raza de lumină și de glasul, Celui care îi spunea, el s-a înțeles, s-a înțeles ceea ce făcea. Save, pentru ce mă prigonești. Iar el îi replică, Doamne, cine ești? Eu sunt cel pe care tu îl prigonești și alegi ca să ucizi pe ucenicii mei. Dragi că din ciorș numai atâta revelație a făcut Dumnezeu Apostolului. Din momentul acela, S-a smerit, a depus armele și a spus, Doamne, ce să fac? Mergi în Damas pe ulița dreaptă și acolo vei găsi pe ucenicul meu. Întreabă-l pe el ce vei face, ce trebuie să faci. Același domn, stăpân al glasului și a de lumină, apare la Sfântul Apostol Amania în Damas și îi spune... Va veni la tine unul din Ierusalim cu numele de Satul. Pe acela să-l votel și să-i spui ceea ce trebuie să facă. Iar Anania îi spune, Doamne, ta s-a dus vestea de acela cum a sfărmat biserica ta și ce ură poartă pe ucenicii tăi și tot ceea ce se cheamă creștini. Tu ascultă și fă ceea ce te am spus. Și în momentul când a primit botezul, deja iată cine a ajuns de a struncina toată lumea, a fost o dragi credincioși. Iată ce înseamnă o picătură din apa vie, o rază de lumină, puțină cât a strălucit, dar a căzut ca o picătură de apă pe o piatră însetată. Câți din aceștia nu suntem și noi, dar nu-ți rămâne decât tu să vrei a face ceva cu frică, sub impulsul nervilor sau a șantajului, niciodată nu, se, nu rămâne acel ce faci tu, frumos, statornic, durabil, ci totul să dărânești. Din acest motiv și Biserica lui Hristos a ajuns până în sivele noastre, puțină cât a mai rămas mărturisitor, dar a rămas. Apa vie, dragi credincioși, de care spune Mântuitorul Samarinencii nu este altceva decât acea saturație a sufletului care țipă continuu de hrană și de băutură. De această apă a înțelepciunii lui Dumnezeu, de această rasă de lumină. Dar dacă tu nu vrei și-ți pierzi timpul, în alte cărări strânge, logic este că sufletul să nu te Această întoarcere a Samarinencii avea o. Să o vedem în nenumărate pagini ale istoriei bisericii, până în zilele noastre și cât va fi luna. Erau împărați idolatii, erau râgnitori spre cele în mântuiti. O vedem pe Maria Egitanca, care îngroșa și iar rândurile acestora, dar în momentul când Dumnezeu un pic s-a descoperit, doar pentru faptul că nu a lăsat-o să-i încă în biserică. Iată i-a fost revelația și cum a gustat din Domnul, nu s-a mai decădat. Stau de multe ori și mă întreb la oameni, cât de seci sunt în cele să ieși, Îl schimonosesc pe Dumnezeu la timpul acesta. Atâta de labili sunt oamenii ca o treză se apleacă din partea din care parte Iar la timpul acesta, vrăjmașii lui Hristos, lucrătorii satanei, având atâta psihologie și istorie, din tot ce este închegat omul, sunt îngrituiți să-și stoarcă mințile zi și nafte ca să proiască un păinjeniști groaznic, nu pentru orice om, or, ci pentru creștini. Că bucuria mare a satanii și a lucrătorilor satanii aceea este când creștinul cade în plasa lui. Dragi credincioși, fiindcă cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru prima dată am fost în Rusia, San Petersburg. Petersburg, aș vrea să vă dau o impresie cu tremurătoare, cel puțin pentru mine, fostul Lenin grav din timpul comunismului. După mintea mea, ne-am dat seama acest popor de ce nu a putut fi în ce închia. Oriunde întorci ochii, pe jur, în jurul tău, vezi biserici, și polite cu al. Dacă intri în cu lor, te cutremuri, ce jertfă s-a putut aduce lui Dumnezeu, cât au și arcin, câtă frumusețe de stăteam și mă gândeam, cred că este ireal așa ceva. Și totuși am rămas profund impresionat de ce jertfă a putut aduce omului Dumnezeu. Vedeți, frățile voastre, în relațiile dintre noi oameni, Te explicitez în sentimentul de prețire față de cel de lângă tine după un dar pe care tu îl dai. Acest dar îmbrăcând multe conotații, o floare, un gest, o vorbă caldă și toate celelalte care sunt inerente legăturilor dintre oameni dar legătura dintre om și Dumnezeu este explicitată prin credință, iar credința se expune în valoarea ei prin ceea ce tu dai de la tine. Așa cum avea a primit de la tatăl său Abraham poruncă să jertfești din turmele tale lui Dumnezeu, dar copile, să ții minte că prețul, cu care tu iubești pe Dumnezeu, este explicitat prin oarea de pe care o aduci. Cain la fel a fost spătuit, dar Abel, își arăta prețul iubirii că aducea tot ce mai gras lui Dumnezeu. Cain aducea ce este ciurul, doar la marginea habarelor lui. Lui Caini se împrăștia pe pământ, lui Avel îi se ducea în sus, dar... Așa ne dăm seama și de acest petar împiași că către Dumnezeu. ne am putut da seama la fața locului de ce credința a putut să stăpânească în Rusia popor. Ne putem un pic gândi în mintea noastră de ce comuniștii au fost acolo implantați. Trebuiau să distrugă Creștinismul, această hidră, această ciumă, această plagă, cum nu a mai cunoscut soarele și omenirea, își are o, ser o sorginte, care cred că o pricepeți. Știți cine a fost Marx? A fost împins și pus acolo și obligat poporul ca să primească această doctrină spurcată satanică. Citisem din cărți, din multă literatură care ne a căzut sub ochi despre ce s-a întâmplat în timpul comunismului acolo, dragi credincioși. Acum m-am convins. Au ras acești diabolici cu sapa picturile. Era să Sante Tăzvânt, o Sfinților Apostoli, frumoasă, de pe timpul țarilor. Au făcut școală de partii, iar closetul au făcut în Sfântul Altar. Închipuiți-vă în ce toleranțe poate să meargă omul, poate fi ca un înger sau ca un drac. În lucrul lui stăm și ne gândim. Câte răbdare a putut să aibă Dumnezeu totuși și a rădat I-a pe fiecare că ne vine timpul, că nu o să veșnicească-l precum munții. Toți și-au luat la timpul lor clar, după cum au lucrat, dar biserica n-au putut-o acoperi. Pe Sfânta masă au făcut dans și cine, dar coare, sau pe Sfânta masă? Au făcut bordel, restaurant și aici la catapeteazmă dădeau văuturile iar din biserică era sală de dans. Grajduri de cai, hambare, dar un singur lucru n-a putut să-l mutileze, biserica din inima omului. Era o mănăstire care am vizitat-o și mi a spus Ghidul ca aceea niciodată nu a fost închisă. Tot timpul a funcționat cu suflet în cinstea lui Dumnezeu. Dar de ce? Fiecare și au făcut datoria, toți călugării creiau în cea mai frumoasă viață pe Dumnezeu și probabil o semintele lor n-au slobozit pe acești diavol și lucrători lui ca să intre să distrugă cele frumoase ale Lui Dumnezeie. Dragi credincioși, dacă a apus acea ciumă comunismul, să nu credeți că omul rămâne tot liber. Cum spunea prorocul David, săturatul s-au defii și-au lăsat rămășiță pruncilor lor. Și-au schimbat tactica dar inima nu. Tot creștinul rămâne pește la acela care o prin. Și să primească. Și să închid cuvântul, dragi credincioși, pot să vă spun, că atâta timp cât îți faci datoria, măcar în niște limite admisibile, cum era la școală, un cinci punem profesore, dar să nu mă lași corijent, că nu mai am nevoie de mai mult. Atâta vrea și Dumnezeu, puțin ca o plantă care trage spre viață, măcar să nu mori până vin. Și atâta dacă faci restul, înțești Dumnezeu. Iar la biserica sufletului tău este imposibil să intre. Din acest motiv vine Mântuitorul cu atâta pilde și ne luminează mintea. Eu sunt calea, eu sunt lumina, eu sunt ușa, la singular. Cum și această femeie atât de simplă în cultura ei dogmatică a exultat de bucurie, a radiat ca cea mai veselă ființă, cum a făcut Maria Magdalena spunând, acesta este Hristos, acesta este prorocul. Nu mai vin cu bâta, cum erau comuniștii, de-au ucis peste 40 de milioane mișelește, în cele mai boase chipuri și criminale în Rusia de creștini, că ucis și aici, în România, dar din cu o tactică. A rămas același lucru decât că și-a schimbat haina. Păziți-vă de lupti răpitori și vă pun și în teme. Cum spunea Apostolul Pavel, punându și în protecție pe cei care i-am creștinat, Păziți-vă de luatul fariseilor, păziți-vă de cei ce cu cuvinte bune și plânde înșeală inima celor simpli. Păziți-vă de otrăvurile care din ce în ce sunt mai stilate și mai alese. Acum aș putea să spun, bisericile sunt stăpunite cum era catolicismul Vaticanului în timpul lui Borgia care a avut cea mai stilată și mai puternică o travă, cu care își trimitea în moarte cei pe care îi credea că nu-l ascultă. Așadar, Ibiscă din Ciorș, această hidră care a pus de acum a trece într-o altă dimensiune în biserică și a este consemnată prin ecumenismul care va veni. Am asistat la o slujbă, la o biserică și stând în spate, că am venit ca niște telerii, mă gândeam și aici la noi. Am rămas profund impresionat de credința celor oameni. Doamnele! Și domnișoarele veneau cu batic pe cap într-o costumație frumoasă cu misto frumos unei femei, într-o haină aleasă, dar femeiască, nu cu pantaloni. Își spunea batic nu doar o batistă schimonosită pe cap, făcea o cruce atât de frumoasă toți. Vă spun, am rămas profund impresionat de credința bărbaților cu câtă dragoste se închinau și cu câtă atenție stăteau în biserică. Și mă gândeam la biserica noastră, îmi roșeau obracii, cum stau pe afară, cum nu de pas. Și cine credeți? Toți cei care spun că sunt creștini. Nu vreau să vă supărați pe mine că am făcut această mustrare. Dar haideți să ne facem un discernământ al nostru. Din câte zile are o săptămână, îți alegi și tu câteva ceasuri, după cum vii la biserică, unu, două, trei, după cum e credința ta, să vii la Dumnezeu. Iar tu ce faci la Dumnezeu? Stai și discuți, faci probleme, glume, bancuri, sau foșnești primul sau te pupi prin biserică, sau te uiți cine e aceea sau cine e acelălalt. Și nu mai cânte Dumnezeu în moare. Din acest motiv, apa de care spunem în în Evanghelie nu ajunge acolo unde trebuie. Degeaba îți ungi omule frunzele, dacă ea nu se duce la rădăcină, că nu te sată din frunze la rădăcină. Iar rădăcina aici este minica. Deschideți-vă ușile sufletului, măcar un pic o rază de lumină să țintre -ți în întunericul minții tale și cu adevărat veți da cea mai bună credibilitate cuvântului Domnului. Gustați că bun este Domnul. Numai așa putem să fim casa marinerii, ducându-ne după glasul sa să-l vadă pe Domnul. Dar dacă nu vrem. Nici Domnul nu te va trage niciodată de mâine ca sau ca să, să te șantajeze cumva. Acesta este Dumnezeu pe care eu îl te cer și cer în nimicnicia mea să vi le plăților bani. Iubiți-l că El s-a arătat cât ne iubește. Lui se dă slavă și cine este în vechi? Amen.